zase do sveta. Veru musím, jevka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách. Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda? O, musím ťa sklamať, milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more. Až za more? Tu budete dlho od nás. No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu. A zase pôjdete preč? No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, séra moja, čo ti mám priniesť tých diálnych diádal? Ja by som chcela, aby ste sa mi výčim prv a v zdraví vrát. No už veď, hej, veď, hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmielší? No veď som už vravela, keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar. Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň čo iba v diálnych diálkach vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejšího dva, aký iba za morom vedia utkať. Poveď si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím. Všetkých vás mám ráda, každej by som radosť urobil. A keď je už tak, dobre Počula som, že v diálnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté tri rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Budem mať pamiatku z vašej dlhej púte. A to je všetko? Všetko. Tak teda dobre, milka moja. Dobre sa mi tu majú. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta. A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili. Ej, hey, ako ten čas beží Dva mesiace ubehli od chvíli, ako som sa rozhľúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. A radný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Zácného tovaru pokúpil. Teraz ma korá vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine a oťa potom domov k milovaným deťom. Eh, Istote sa už na mňa tešie, iba jedna vec mi dušo remuníci. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcerám nesiem do daru, čo si želali. Prekrásnej prsten, čo najúmnejší majster dialov vytepal a najjemnejší hodvábay len za šíry morom vedia utkať. Svojej najmladšej, milke, neniesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto povie, kde taká kvitne? Ani v diálnom svete o nej nechyrovali. Smutný jsem z toho. Právě tej, která má najlepší srdce a je nejskromnější, neměsi je nic. Nikdy sa niho nedožaduje. Aj, velmi ma to trápí, ale už si hádám, něco možem. Z se na této ceste těžko ztrátní. No. Půjdem se hádám ještě poprichádzať po palube a potom si zdrjemně knísaně morských vln má jako si uspá. Čo to? Čo za strašnú murku sa stagú? A náš koráb metá zo strany na strany. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa sútky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne napredku! Ach, kolke nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora. Ach. To je príšerne, taký mocný chlapi a nevládzi. Proti vlnám sú bezmocní. Ďalčík do domora. Príšerne, čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami? Vysoko. ako milo sa usmievam. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na ľudí. Tak kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko vlny ma vyniesli sem. Oh, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale prej sa, aha, aj tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak. Ma je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok? Musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážník! Ako sa volá vaša krajina? Čo nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina? A zámok? Po no čo sa tváriš ako solný stĺp? Si tuším zakliati. zaklijati, Aj druhý strašca. čudre, Opozorím sa dnu. Adam sa prezvie. som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakreaty. V jednej komnate, aké si panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zberá, čo si porobiť. A takto, rad za radom, všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať, dačo, veľmi nemilé. I Iba stromia, kvety žijú. Jablone vo vetríku šveolia, Tráva sa v vlní, Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, Až myseľ poteší tolka krása. Sú tu ružové, biele, červené, A ako voňajú! Aha! A toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí rúžový púčik. Vede to... Vidí to troj rúža. Tá, čo po nej moja milka túži. Otrhnem ju. Keď sa to dostanem, urobím jej ňou radosť. Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí? Me, je, medveď. Hej, ale si ma vyľakal. Kto krát mou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný. Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať. Vrav na aký úmysel? Lebo živý tiaľ to neodídeš. Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky a moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo. Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou že mi svoju najmladšiu dceru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa. Chceš mňa nemožné, ako môže moju najmilšiu. Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš a domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka. Otec môj jediný, prečo ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku. Prišiel som, milka moja, prišiel. Oveľa neskôr ako zvyknete. Stalo sa zda niečo. Korám, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámory a zničila búrka. Ach. S ním všetok tovar, čo som pokúpil. Ach, hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. ste už doma medzi svojimi. Nie som hoden tvojej radosti. Ako? Nechápem. Tu hľa. Trojruža, ktorú si chcela. Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada. Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu. Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť. Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera žiaľ. Ani si to rozpovedať nemôžem. Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím. Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliaty. Iba príroda v ňom žila stromy, tráma, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam omrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmarniť. Neplačte, otec. Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj. Netrávte sa. Pôjdem za ní. Čo? Ty pôjdeš za ní? No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Veď som si trojružu sama želala. Naozaj? Pôjdeš? zani? Pravda že? vedie on je živý tvoj. Pítaj, Milka, na zámku. Ďakujem, maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi. Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí Panstvo i čerať. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si. Poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj. Dovidenia, maco. na tento nový život. I keď je to neľahké, smutno mi je samej. co ten vše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím a ostatný na zámku. S tým je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všeci sú zakliatí vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím, a oni? Nič. Zavšeda, ktorého za plece potrasiem. Nič. Zakriaty sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi také čo hrozné odohrať. tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol a ja som tu znovu sama navarila som si i poupratovala aj som chvíľu vyšívala ale sa mi zunovalo vnútri v tom desivom tichu vysedúva tak som zavíbrala sem do záhrady medzi kvietky tu je Milo a tie rúže či sú len utešené, ako by sa človeku núkali. Biele, ružovúčke, a tu hľad červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti. A toto je čo? Maco, ja som myslela, že si odišiel tak, preč. A ty si tu pekne pri ružiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstáň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Ma co? On nedýcha? Je mŕtvy? Zajiste. Mŕtvy. Mŕtvy. Čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvy. Čo bude so mnou? Odídem mu od ťať. Áno, vrátim sa domov. Vrátim a to hneď. Ešte sa rozlúčim s macom a už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získala, aby som ratovala oteckou život. Poboskám ho na rozlúčku. Ale... ale čo to? Ach. Maca viacej nie Ale... nechápem... Som princ Dobroslav a dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby. Do medvedej podoby? Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Oteľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cít nehy a lásky voči medvedovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakviatého spánku celý život na zámku. Som z toho taká zmetená. Maco prínic. Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš? Ale hej, ja... Ja by som sa rada pozrieť. Domov, pravda. Áno. Zajtra ráno sa vydáme na cestu. Nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný, keby si vedela, dcera moja, koľko som sa natrápil tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal. Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo. Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak, ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie. Všetci spievajú, tancujú. Radujú sa z toho, že opäť žijú. No, veď to i my oslávime, ako sa patrí. Chcel by som... Ešte dačo. Prosím, prosím, len sa pýtaj. Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a jeho srdca, ako je vaša milka. A rád by som požiadal o jej ruku. Čo ty na to, dcera moja? Keď som súhlasila ísť zaň ako za medveďa... No nechajme už to, čo bolo? Veď ja iba ako žart. Čože by za nešla? Vedme mi my už o tom po ceste domov pohovorili. Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáhali s družnou veselicou na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúchne.